senyores i senyors amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal per aquest dimecres 26 de febrer a la sintonia de Ràdio Palafrugell avui us parla Rafel Corbí un informatiu que començarem parlant del plenari de la sala de plens de l'Ajuntament de Palafrugell on ahir va haver-hi aquesta sessió plenària ordinària del mes de febrer amb un dels primers punts entre l'ordre del dia els anirem repassant amb el decurs de propers informatius es va aprovar es va fer l'aprovació inicial de del projecte Platges Sense Fum a Palafrugell. Escoltarem amb els protagonistes d'aquest punt de l'ordre del dia. No es podrà fumar a les platges de Palafrugell. També farem un vol per als premis Tom Sharpe, de la Fundació Tom Sharpe, que aquest matí tenen lloc al Teatre Municipal de Palafrugell. Seguirem amb més informacions perquè també escoltarem les declaracions a la nostra emissora, la segona part d'unes declaracions que ens va efectuar el regidor de mobilitat en Pau Lledó, parlant, doncs, amb en Robert en de diferents temes del nostre municipi. I marxarem fins a Torroella, de Montgrí. Allà escoltarem també les paraules del director de l'Espai Ter, de l'Antònia Rovira, que ens explicarà i ens farà saber les activitats per aquest propi mes de març a Torroella. Així, doncs, comença el nostre informatiu. Comencem, doncs, el nostre informatiu, com us comentàvem, anem amb aquesta aprovació inicial de platges sense fuma a Palafrugell. El ple de l'Ajuntament aprova inicialment la declaració amb els vots a favor de l'equip de govern i també la participació del regidor de Ciutadans. Palafrugell en Comú i el PSC s'abstenen a l'espera de poder fer esmenes per votar-hi a favor més endavant. Ahir dimarts va tenir lloc el ple de l'Ajuntament corresponent al mes de febrer. Amb aquesta sessió es va produir l'aprovació inicial de platges sense fuma a Palafrugell. A finals d'agost de el 2019, Joan Vigues, primer tenent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, explicava el projecte a Ràdio Palafrugell A l'entrevista comentava que treballarien per fer que l'estiu del 2020 ja s'apliqués aquesta normativa. En aquest sentit, ahir, en el ple del Consistòries, va fer la primera passa. Així va haver-hi l'aprovació inicial de platges sense fuma a Palau-Frugell. L'alcalde Josep Iferrer remarcava que és una declaració d'intencions de l'Ajuntament, d'una banda, per conscienciar d'estils endeviles saludables i de l'altra, per millorar la qualitat dels no fumadors a les platges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 bastant petit, compartit per molta, per molta gent i creiem que això és un benefici no solament per la persona que fuma sinó també per les persones que estan al seu voltant. A més a més, en Josep Piferrer també va argumentar que serà beneficiós per al medi ambient i per tenir unes platges molt més netes. Però també hi ha unes raons mediambientals, però sobretot per la neteja de la sorra, per als nens que juguen a la sorra que no es trobin totes les borilles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 D'altra banda, l'alcalde de Palafrugill també explicava que l'enquesta ciutadana que s'ha realitzat recolzava aquest canvi d'ordenança. Tampoc, segons Piferrer, els establiments turístics han mostrat el seu rebuig a la mesura. Per un altre costat, l'equip de govern va descartar la possibilitat de dividir els espais de les platges en dues zones, una de fumadors i una altra de no fumadors. La principal raó per deixar de aquesta opció és per les dimensions de les platges del municipi. És veritat que hi ha altres platges amb altres llocs que han fet eh, zones de fumadors i zones de no fumadors, però estem parlant de zones eh, i ho hem estat mirant eh, amb, amb, amb, amb altres poblacions. algunes de Catalunya, però també de fora de Catalunya, de Galícia i el país ah, i, a, i a les Illes Balears no s'han trobats més. però ens trobem sempre en plages molt i molt grans en el qual fer una, una separació de plaja per a la zona de fumadors i la zona dels fumadors pot ser e factible. però eh, tinguem a pala i la platja més gran que tenim, que és la Pla de Llafranc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 aquestes són les paraules de l'alcalde de Palafrugell ahir a la sessió plenària. D'altra banda, Joan Ferrer, portaveu de Ciutadans, en va mostrar-se favorable a la iniciativa. No obstant això, també va apuntar a deixar un any de transició per fer pedagogia sobre aquesta nova ordenança. Potser és avançar-se una miqueta més i potser donar prioritat, donar un any de transició, posar els castells que estem en una planificació de platges sense fum i no implementar-ho immediatament, sinó haver -hi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 En principi, dic, ho veu la gent la majoritarà mèdica, el 95%, i ho relaciona amb orilles i natadà, salut i platges. Per la seva banda, tant el grup de Palafrugilla en Comú Podem com el PCC van abstenir-se davant l'aprovació inicial. El principal argument dels comuns és per no veure amb bons ulls la paraula prohibir. Segons el seu portaveu, Alfons Rius, aposten per la sensibilització en i no veuen clar els procediments per regular la mesura. No ens la radicalització de prohibir el fumar, sinó apostem més per una sensibilització com a mesura correctora en principi patim pels agents per la manera que es faran les mesures correctores a l'hora de la multa. al ciutadà i no tenim amb certesa realment quines són les mesures correctores que es faran servir i no volem que això cregués polèmica amb el ciutadà i conflicte de cara a la gent a l'hora de tenir multa. ens agradaria igualment, si ens ho volen facilitar, les mesures correctores que faríem servir i al mateix temps ens apostem més per una sensibilització de més que no fumar dels de perímetres de voltants zones turístiques i passejos sensibilitzats que no tiressin les bolies a terra. Perqu ja sabem que si, si prohibim a la platja no hi haurà boes, però el problema és és més, és més profund, és més ampli tots els espais de passejos que estan plens de vorilles, jo crec que s'haurien de senyalitzar amb sensibilització. Creiem més en una sensibilització que no pas en una provisió de moment. Per més o menys, amb la mateixa línia que els comuns van anar als arguments de Juli Fernández, portaveu socialista de l'Ajuntament de Palafrugell, així, Fernández apuntava a la dificultat de sancionar els usuaris que no compleixin aquesta normativa. Perquè si no, se fa molt difícil a un ciutadà que incompleix sancionar-lo. Per tant, nosaltres pensem que Eh, malgrat això hagués sigut més, hagués sigut més partida d'intentar crear una prova pilota amb un espai concret, en un espai concreta que no pas fer-lo, de forma generalitzada Però un espai perquè serà poc operativa, però jo és una provisió inicial nosaltres intentarem analitzar, veure si fem algun tipus d'esmena que es permeti, per la definitiva que pugui donar suport, és dir, compartir amb de que fora bo que els espais públics no es pogués fumar aquesta mateixa regla de 3 hauríem de demanar que fem els passejos, els passejos també es fuma i la gent tira les borilles al carrer i potser doncs, jo crec que segur que, que tots els que estem aquí compartint que això ell ets i no s'hauria de fer no obstant això, el Partit dels Socialistes de Catalunya va fugir el resta de l'espera de poder fer una esmena per tal de poder donar suport a la proposta quan s'aprovi definitivament. A més, també, com apuntaven els comuns, també van posar sobre la taula el fet de que també s'hauria de regular el que es fa en els passejos. Aquesta ha estat la primera de les informacions que us hem portat avui en el nostre servei de notícies de Ràdio Palafrugell. Seguim ara mateix i ho fem amb els premis atorgats per la Fundació Tom Sharpe des del Teatre Municipal de Palafrugell. Ens en informa d'aquests premis a la nostra companya, l'Ariadna la Ferrer. Allà s'hi troba per parlar amb la Montserrat Bardaguer, de la Fundació Tom Sharpe i també amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Alcalà. Bon dia, Ariadna. Bon dia. Efectivament ens trobem aquest matí al teatre, eh, en aquest cas amb la Montserrat Verdaguer, la presidenta de la Fundació Tom Sharp. Bon dia, Montserrat. Hola, bon dia. El motiu pel qual ens trobem a, a aquest matí al teatre és per la convocatòria de la tercera edició d'entrega de premis del concurs de redacció en anglès Tom Sharp. Montserrat, en què consisteixen aquests premis? Bueno, aquesta és la tercera edició del Premi de redacció Escolar Tom Sharp, que està dirigit a alumnes de ter... quart d'Eso i primer de batxillerat i van pensar que seria una bona idea de que poguessin fer una redacció sobre... amb una pàgina sobre un tema concret, una mica relacionada amb en Tom Sharp. Un any va ser sobre Savallafranc i aquest any van pensar tots els, els professors d'anglès eh, sobre l'humor. Què ho fa que s'escollin aquestes temàtiques? Uh, ho feu per algun motiu o ho valoreu abans? Bé, més que ara sí, van valorar-ho entre tots i van valorar alguna cosa relacionada directament amb Tom Sharp. Les altres uh, edicions que ara ens has comentat doncs, que l'edició passada uh, envoltava la temàtica de Llefranc, com van anar? Van anar molt bé. Jo penso que el, el nivell d'anglès dels alumnes és molt bo... I realment tenim dificultats per triar el guanyador, perquè el nivell tant d'anglès com d'imaginació que tenen els alumnes eh, és molt alt. Bé, això és una bona notícia, perquè de cares a les segones llengües sempre es diu doncs, que hi ha molta dificultat en integrar-les a les escoles i això. Eh, en aquest sentit, bueno, ja ens has eh, comentat una miqueta doncs, com han anat, quina... Quina és la valoració d'aquests premis? És dir, sota què es regeix el fet de que una persona guanyi, les altres doncs, quedin en segons eh, o tercers llocs? Mira, ens regim una mica de, de, de, per la idea que ens escrit sobre el tema, eh, la manera que està escrita, mm, sobretot aquests dos, el, el, el nivell d'anglès i, i el tema. Bé, doncs, eh, Montserrat, no sé si voldries afegir alguna cosa respecte... Per exemple, la Fundació, perquè és una entitat doncs, que té aquesta voluntat no?, de potenciar l'estudi i la promoció de l'obra literària. Com és que en aquest cas s'han doncs, centrat en, en els alumnes dels instituts de Palafrugell? Bé, perquè ja que estem a Palafrugell i la Fundació es va fer a Palafrugell, eh, vam pensar que, era, bueno, que el primer lloc que s'havia de fer alguna cosa era aquí mateix, aquí a la ciutat de Palafrugell, però també puc adelantar que aquest any d'aquí molt poc temps ja tindrem la, la càtedra de Tom Sharp i a partir d'aquí ja podrem ampliar molt més tot això mantinguent el present premi, aquest sí, que sempre el donarem als alumnes de Palafrugell. Bé, doncs moltíssimes gràcies Montserrat, esperem que vagi molt bé aquesta tercera edició dels premis i bé, ja ens direu a veure qui és el que ha guanyat, ho sabrem aviat. Moltes gràcies, bon dia. Moltes gràcies a vostè. Seguim aquí al teatre, en aquest cas amb la Mònica Alcalà, que és la regidora delegada d'Educació. De, eh, des de la vostra delegació, eh, quina és la funció en aquesta entrega de premis? Es crea la comissió de valoració de les redaccions els alumnes presenten totes les redaccions i entre tots els membres d'aquesta comissió s'escullen les redaccions guanyadores. I particularment, eh, quina serà la dea funció avui per la, dins l'entrega de premis? Doncs faré l'obertura de l'acte a donar la benvinguda a tothom que ha participat. Veiem que ja els alumnes doncs, han començat a entrar, estan ja una miqueta alborotats. Eh, creus que és una bona incentivació perquè s'adrecin doncs, a aquestes segones llengües que sembla doncs, que, que no, vagin, no els interessi tant a priori? Doncs sí, és una motivació que ells tenen per treballar des dels seus centres, ho poden fer servir també com a projectes i donar-li una continuïtat i un contingut i un interès a l'aprenentatge de noves llengües estrangeres. Des de, en aquest sentit, des de l'àmbit literari... Veus que, que hi ha una miqueta d'avenç, en aquest sentit, no més en l'escriptura, com és el cas d'aquests premis, sinó també en la lectura d'aquesta segona llengua, com és l'anglès? Sempre és interessant perquè poden obrir portes a nous interessos dels alumnes i a nous coneixements, i llavors poden propiciar fer cercles de lectura i altres tipus d'activitats. La Montserrat ja ens ha adelantat doncs, que cada cop es fa més difícil doncs, donar aquest primer premi, perquè els alumnes tenen moltíssima imaginació, com has vist tu aquest any? Doncs que tenen moltíssima imaginació i molt nivell també i és cert que posen el llistó molt alt. Les, edici ah, bueno, les altres edicions, perquè recordem que aquesta és la tercera, com participaves tu? Doncs de fet jo no hi vaig participar, les coneixia com a ciutadana del poble però activament i implicada com aquest any no hi havia participat. Bé, doncs fa una miqueta doncs, il·lusió en aquest cas, poder estar una miqueta més eh, ficada en el, en el tema, oi? En el tema dels alumnes i tot això. Sí, sempre fa molta il·lusió participar-hi de forma activa i tocar-ho tan de prop i conèixer-ho més. Bé, doncs eh, moltíssimes gràcies, Mònica, per la teva col·laboració. Esperem que els premis doncs, vagin el millor possible i a veure qui s'emporta el premi. Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies per aquesta connexió des del Teatre Municipal amb els premis de la Fundació Tom Sharp que ens ha portat l'Ariadna la Ferrer. Seguim amb el nostre informatiu. Com us hem comentat al principi, avui també tenim la segona part de la conversa que vam mantenir amb el segon tinent d'alcalde, regidor delegat de Serveis Municipals i Brigada Regimentària i Mobilitat, en Pau Lledó. També va passar pels nostres estudis i ens va deixar doncs informacions sobre diferents temes que ara mateix anem a recordar. En primer lloc, ens va parlar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 a tants metres. També l'equip de, de govern està intentant aconseguir que Palafrugell sigui una vila social i molt més amable amb el món, per exemple, de les bicicletes. Així ho ens ho comentava també els nostres micròfons en Pau Lledó. Nosaltres hem d'aconseguir que Palafrugell sigui una vila social, eh, un municipi social i sostenible en tant que hem d'aconseguir que les bicicletes tinguin el seu espai per poder, eh, per poder transitar. I si no es pot aconseguir la la, un espai segregat, és a dir, un espai propi per les bicicletes en el, en el, en el carril, doncs hem d'aconseguir eh, que bicicletes i cotxes hi convisquin i, per tant, reduir la velocitat i també reduir l'accidentalitat la, i millorar la seguretat. Darrerament també s'estan efectuant canvis i direccions de diferents carrers, tenim com a prioritat també la seguretat i la mobilitat a casa nostra. Tots aquests projectes que fem de canvis i direcció de carrers eh, o d'eliminar de, en aquell cas com el Torrejonama eh, un, un batent direccional ho fem per millorar, un, la seguretat i dos, ho fem per un tema de, de, de que la gent s'hi senti a gust. Tots aquests eh, vials que puguin substituir que puguin eh, aconseguir que, que, que, que la gent de Palafragia es pugui morar per vehicle per, per aquests vials exteriors, molt vinguts al carrer Torrejonama nosaltres ho concebim com una via comercial. I nosaltres hem d'intentar que la gent hi passegi gust i que puguin gaudir de Palafrugell. I finalment, Pau Lledó, el regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, ens en parla dels canvis que s'efectuen i que s'efectuen properament també amb el vial nord de la nostra vila, com l'obertura del carrer Pimargall, que serà doncs, una manera molt eh, interessant de tirar endavant el projecte de mobilitat en, del nostre municipi. Estem treballant, eh, que estan fent obres en el vial nord i estem treballant en la propera obertura del, del, del Pimargall estem treballant ja amb què ah, si obrim el batent del, del final del Pimargall, ens encaminarà la mobilitat pràcticament de la zona nord i centre de Palafrugell. I tot això ho treballem amb la intenció d'utilitzar el pla de mobilitat urbana i ho treballem amb la intenció d'introduir el pla diretor de la bicicleta i ho treballem en tots els agents que tenim ara al segle XXI i que nosaltres hem d'estar matents. Aquesta és la part de la conversa mantinguda per en Rubén Aranz, el nostre director i cap amb el regidor de l'Ajuntament de Palafugill, senyor d'alcalde i recordem, regidor de serveis municipals i brigada, regidor delegat i de règim interior i mobilitat, Pau Lledó, que ens portava aquestes informacions sobre diferents temes de Palafugill. Una entrevista que podeu escoltar sencera també a través de la nostra plana web a radipalafugill.cat. Seguim amb el nostre informatiu amb més notícies ies cara pròximament ens arribaran des de Torroella de Mongri amb la segona informació que us portem. Aquest matí hem conversat amb el director de l'Espai Terre de Torroella de Montgrí, l'Antònia Rovira, sobre les activitats que tindran lloc a l'Espai Terre durant aquest proper mes de març. Molta música, obres de teatre amb una excepcionalitat i diferents actuacions prou interessants que ens acosten, entre elles la de Pau Bellbé, també actuacions del Black Music Festival, obres de teatre. Ella mateix ens en fa un resum d'aquestes activitats amb aquesta propera conversa. La veritat és que ve molt carregada justament, ara aquest mes de març, ve, ve a tope, a tope, a tope, perquè de fet és quan eh, la programació eh, tot, eh, bé, agafa tot el seu color. No? Mira, comencem aquest, aquest diumenge 1 de març, aquest diumenge 1 de març tindrem aquí l'orquestra Salvatana,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 Uh, els Coco Gin, amb The Tonics i amb Dani Nelo. Uh, aquests són, diguéssim, un grup explosiu de, de sol que ens farà meravelles aquí a l'Espai Ter o transformarem el que és eh, l'espai ter en una, en una cava de jazz. Eh? Aquí el públic ja no, no només podrà seure a la grada sinó que també podrà estar en peus, podrà prendre una copa al so de Coco Gin en de tònics. Eh, hem de pensar que, que serà una proposta super super interessant per a tots aquests amants de la música, la música de sul i no acaba aquí aquest, aquest mes de març. Tenim també una altra proposta musical que ens fa molta il·lusió que és eh,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 que ha estat nominat el millor artista en eh, la millor gira per sales de Catalunya els premis Arc estem parlant de música d'autor estem parlant de'una eh, proposta per també eh, que l'espiter es transformi en, en una cava amb un lloc on escoltar música volem que la música hi tingui un pes important i no només amb les músiques clàssica amb la música de cobla sinó també amb la música amb la música d'autor per tant eh, arrepem nos perquè la, la música hi té un paper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 perquè també, si m'ho permets, arriba carregadíssim aquest mes de març amb molt de teatre. Tindrem una de les obres claus, les obres més importants que portem a l'Espai Terra aquesta, aquesta temporada, és La dona dels sisens. La dona dels sisens és, és un hit, és un, un... a Barcelona ha tingut un èxit extraordinari i té un repartiment, té un repartiment molt bo. Eh, hem de pensar que aquí podrem veure una escena a la Mercè Sant Pietro, l'Àngels Gunalons,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 Així anem la conversa que hem mantingut amb l'Antoni Rovires, director de l'Espai Ter de Torrolla de Montgrí, tot un seguit activitats per aquest mes de, de març que teniu a la nostra vila veïna. Res més, fins aquí el servei de notícies del dia d'avui a la sintonia de Ràdio Palafrigill, com sempre ha estat un ple al vostre costat i portar-vos avui l'informatiu, demà ja amb en Robert Arranza de nou, que ens portarà les notícies de Palafrigill, com sempre a l'una del migdia i a les set de en repetició i en tot moment, a tot hora amb el nostre canal de Telegram, Ràdio Palafrugell i també a les xarxes socials al Facebook o a la nostra plana web que us hi podeu subscriure sempre que desitgeu per tenir les notícies immediatament al vostre mòbil a la vostra tauleta o al vostre ordinador. Gràcies per la vostra escolta. Fins demà. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.